Розмовляєте англійською? Так, як попасти на Бродвей? Хрещетик був запруджений соботнім людям. Товпу ще таке любив. Коли вона не вбгане, згущелено поміж будинками, а вільно плине, наче ріка в степу. Він якось був на Херсонщині, то очманів от величі Дніпра, степів, безмежжя й сині неба. Ледь не заплакав, стоячи в тій красі, як ніби повернувся в рідний край. Аж соромно по стало. Добре, що хоч ніхто не бачив його таким назар з калій і раптом сльози. Сонце стояло вже високо і асфальт поволі м'якшав, А може то лише здавалося, бо над хрещатиком висів легкий серпанок, як у степу. Оддався йому той степ, раз в житті побачив, та й то дивно, вже років сім минуло. Ні, він таки вже старий. Сім літ сюди, сім літ туди. Коли судить по цьому році, то вже пора на пенсію. Якийсь нещасний вузол вимучує сто сімдесят робочих днів, точніше, Діб, бо він сердешні ночами теж працював, а толку нуль. Не йди край. Одна тепер надія волху і зілля. Добув рецепт з кишені, перечитав, чого та скільки треба, і збіг миль на перехід, який уже вів до ринку. Хоча я бував тут часто, любив красиві яблука. Це велелюддя і невиразний постійний гул, йому забили памороки, і біля входу, не знаючи куди йти. Лише коли його штовхнули тричі і незлобиво вилаяли, узяв праворуч, де продавались квіти, інтуїтивно відчув, що слід шукати тут, і, як знайшов, покипкував із себе. А де ж їм бути? Травам. Пройшовся між рядами. Усе не те. І лише коли вже почав відчаюватися, глядів плахту з травами, а біля них бабусю. Не схожу зовсім на традиційну знахарку, яких набачився у кінофільмах. Вона була ще досить гарна, червонощока навіть, і щоб не сиві пасма, що вибивалися побіля біля з-під хустки, він міг би Пофліртувати. Здрастуйте, звернувся чемно, навіть схиливши голову. Біда навчить. І ви здорові будьте, озвалася привітна жінка. Та ви для себе братимете чи для когось? Для себе. Зиркнула пильно. В лікаря вже були. Тиснув папірчик. Як ви до нього втрапили? Ждав цілий день. «Щодень, там тижнями чекають черги. Вам пощастило?» «Хайно ну, як допоможе!» «Ви її дужаєте, Сказала так упевнено, що він також проникся тією вірою. І враз чомусь запоспішав, заметушився, спітніли руки навіть. Справді, ви так вважаєте?» Аж зазирав до жінки в очі і сам собі ставав бридким від того». У травах схована велика сила, синку, вела стара своєї. Самі вже назви мовлять, ось Дивосил, ось Звіробій, ось Любка перебирала трави. «А є у вас ті, що мені потрібні?» Нетерпеливився. «Є, є, хоча й не все», – заглянула в папірець. «А як же бути?» — Зізьмете оно у баби Гані, — вказала на усохлому бадилинка жіночку, яка біліла неподалік. — У неї є. — Спасибі. Складав кульочки в сумку з телефону, і краємога зиркав на бабу Ганю, ніби вона могла раптово щезнути. — З вас три карбованці. — На трава гріх наживатися. — А що ж мені просити в баби Гані? Переступінь та горить цвіт. Це дороге, бо важко його знайти. Ну, у півсніку пляв цілющий той дефіцит, виходив з ринку, стямився аж на бульварі, яким чомусь пішов додому. З очи не йшли охайні плахти з травами, бабусь ласкаві лиця, слова, які йому сказали, дивно. Та він слова ті бачив посеред трав, корінчиків, сухих квіток. Слухався їхні звучання, наче давно забуту чи незнайому музику, і на серці чув від того якийсь незнаний, тривожний щем. Біля будинку вчителя зібрався сісти на автобус чи тролейбус та передумав. Власне, примусив сам себе пройтися пішки, витримати, як кажуть Марку, йшов серед шуму вулиці, вивчав обличчя стрічних, точніше, личка дівчат, жінок, і намагався прогнать думки і про хворість, трави, і милих отих бабусь, що продали йому здоров'я, зголостився на іронію, яка щораз. Вистрібувала вертким цинічним чортиком, коли спадав на думку його отчайний крок у народну медицину. Назар, конструктор, інтелігент, не міг ніяк змиритися з Назаром хворим. І з зілям замість блискучих зграбних блоків своїх заморських ліків. Зрадів воді та лавкам у сквері біля золотих воріт шмигнув поміж машинами, не подивившись навіть, яким горить на перехресті світлофор, здолав тих кілька сходинок, що відділяли скверик від тротуару, і сів на вільній лавці біля фонтана. Він тут торік уперше побачив Ніну, вловив її жагливий погляд, з досвіду йому давно не позичати, і підійшов. Щоправда, він одразу встиг помітити її струнку поставу, де все було. За п'ять хвилин вони вже були на ти, за десять йшли в Володимирською, за півгодини сиділи в нього в хаті і пили пахучу каву, підмлосні співи Русуса, а за годину... Ні на дівча що треба, вчора була така... Taka... Сміхнувся і відігнав те видаво. Дивіться, як спадає іща ж вода, як інтуристи товпляться білідоладно так реставрованих прадавніх золотих воріт, і на думку йому спливло, що він ні разу ще там не був. Треба піти, скажімо.